Tämä bisnes itsessään oli sellainen, että, että tota, mä, tein, mä tein kaksoistutkintoa siinä noin 16-vuotiaana, eli mä opiskelin päivisin muusikoksi ja sitten iltasin mä kävin kursseja ja sitten kaikilla välitunneilla ja, ja yöllä ja aina kun oli sopiva aukko, niin mä avasin läppärin ja otin seuraavan verkkosivuprojektin haltuun ja opiskelin sitä e netin kautta ja, ja sitten niinku kirjojen avulla ja, ja e erilaisten luentojen avulla.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 Hanki ilmainen Verkostovapauteen kirjasi vierailemalla osoitteessa verkostovapauteen.fi. Verkostavapauteen podcast jatkaa nuoren yrittäjyyden puolesta puhuvana äänitorvena. Tämän viikon jaksossa vieraana on nimittäin 21 vuotta juuri täyttänyt, Israelissa syntynyt, mutta nyt Helsingissä menestyvää digimarkkinointiyritystä pyörittävä Tom Efrati. Tom on helsinkiläisen myyntimaatio-oyn perustaja ja toimitusjohtaja. Hän on nuoresta iästään huolimatta kokenut jo todella paljon elämänsä aikana eri maissa asumisen ohella myös TV-bisneksestä ja nyt myös siis menestyvänä yrittäjänä. Laita vain jakso pyörimään saadaksesi tietää monta tuikitärkeää tekijää tuottavaan digimarkkinointiin ja moneen muuhun teemaan liittyen.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 Tervetomia tervetuloa Verkosta Vapauteen podcastin haastatteluun. Mites Kiitos. menee? Kiitos paljon, oikein, oikein hyvin menee. Mä oon tota, on, on tässä vähän, vähän ruvennut rentoutumaan, oon päässyt viikon minilomalle töistä ja, tota, ja, ja nyt tämä podcasti vielä ja sitten sit oikeastaan pitkä viikonloppu edessä. Noniin, kuulostaa tosi hyvältä ja, ja podcast-haastattelu menee semmälti e, hiuksen hienosti ehkä siinä rentoutuneisuuden ja työn, työn niin. välillä eli ehkä sopii hyvin juuri tälle viikolle. Just näin. Kyllä. Miten tuossa tota niin LinkedInissä bongasin sut, sut, tota Tom Efrati-niminen henkilö tosiaan meillä täällä haastattelussa, niin, niin haluatko sä ehkä hiukan kertoa itsestäsi meidän podcastin kuuntelijoille, eli kuka oot, mitä teet ja, ja missä päin oot, tai sanoitkin just, että oot tota noin, niin lomalla, mutta missä joo. päin fyysisesti oot tällä hetkellä? Joo. Tota, joo, eli kyllä, nimi on Tom Efrati, mä oon, tota, on just 21 vuotta täyttänyt, Digimarkkinointiyritys Myyntimaation toimitusjohtaja. Myyntimaatio siis ei ole täyttänyt 21, vaan täytti yksi just. <tos> mä täytin 21. Ja tota, mä myöskin yksi, yksi perustajajäsenistä. Ja, ja mä oon just nyt kotona Helsingissä. Ja me tehdään siis me, meidän toimistoa myöskin täällä. Meillä on Kalasatamassa toimisto. Että tota, pyörin niin Helsinki-Espoo-Vantaa-Akselilla hyvin pitkälti. Kyllä. Okei, tota, verkostavapauten podcast käsittelee aika- ja paikkariippumattomia yrittäjiä, mutta mm. toki kaikki tarinat meitä, varsinkin kotimaiset tarinat meitä kiinnostaa, niin tota, ihan podcastin hengen mukaisesti eh, ensimmäinen tämmöinen tiukka kysymys, eli ansaitseeko sun sinun toimeentuloa paikkariippumattomasti netin avulla perinteisemmällä työllä, vai onko kenties vähän molempia mukana? Joo, no tota, siinä on ehkä, ehkä vähän kummankin elementtiä äh, sillä lailla, että, että se oma liiketoiminta keskittyy niin muiden yrityksen, yritysten ja, ja yhdistystenkin tällaiseen paikkariikkumattomaan paikka toiminnan kehitykseen. Eli me tavallaan luodaan mahdollisuus muille yrittäjille automatisoida ja, ja tota, digitalisoida niitä omia palveluita. Tämä on niin hyvin tuttua minulle tuo paikkariippumattomuus ja niin internetin hyödyntä, hyödyntäminen. Me, tavallaan se meidän bisnes onkin sitä, että me, me sataa muita pääsemään semmoiseen niin kuin, niin kuin tietynlaiseen vapauteen siinä, että et ei, ei ole ehkä paikasta tai, tai tietystä ajasta niin kuin sidonnainen. Ja, ja, tota, ja sitä niin munkin työtä voi tehdä ihan paikkariippumattomasti. Että Mä oon vääntänyt niin asiakaskeissa ja Sisiliassa ja, ja Alpeilla, mutta se, se työ on kuitenkin lähe, lähempänä sitä niin kuin perinteistä työtä siinä mielessä, että se ei ole ihan alusta loppuun ehkä automatisoitua, vaan se vaatii just ihmisen niin näkemystä, ja sellaista niin kuin testaamista ja, ja, ja ehkä luovaa näkemystä, mitä, mitä on tosi niin kuin vaikea automatisoida tällä hetkellä. Mutta ehkä niin kuin kumpaakin siinä mielessä, että me jäisataan just meidän asiakkaita siihen paikkariippumattomuuteen, se on mulle hyvin tuttu aihe. Kyllä. Tota, haluatko ehkä hiukan konkreettisemmin vielä havainnollistaa, että millaisia keinoja tämä sun liiketoiminta tavallaan tekee, ja millaisiin keinoin autatte näitä asiakasyrityksiä pääsemään tähän paikkariippumattomuuteen? Joo, ei tota... Myyntimaatio luo äh, niinku asiakkailleen digitaalisia ratkaisuja äh, myynnin tueksi ja, ja monesti niinku semmoisen mainosmateriaalin ja sitten ja sit just niinku liiketoiminnan kautta. Et käytännössä se tarkoittaa just niinku tosi tarkkaan optimoituja ja suunniteltuja verkkosivustoja ja verkkokauppoja ja sitten just some, some- ja hakukoneoptimointia ja somemainontaa ja tota, kaikkea, kaikkea sitä, missä tavallaan Ajatuksena on, että netissä on tosi paljon asiakkaita lähes jokaiselle palvelulle ja tuotteelle. Ja meidän tavoite on saada ensinnäkin ne asiakkaat näkemään juuri meidän asiakasyritysten tarjonnan ja sitten tavallaan netin kautta saada se, se, <tavallaan> se uskottavuus, että se asiakas uskaltaa ostaa. Ja koko tämä myyntiprosessi tavallaan tapahtuu siellä netissä. Et, et me jesataan, meillä ei ole mitään hinnastoa eikä mitään semmoista palvelin ei, anteeksi, palvelu, tällaista listausta. Kyllä, kaikki menee niin kuin asiakkaan tarpeen mukaan. Eli ihan alusta, alusta alkaen mietitään, me tunnetaan se asiakkaan bisnes tosi hyvin. Ja monessa tapauksessa meistä tuleekin sellainen ulkoistettu markkinointi kautta, viestintä kautta, koodaus, niin osasto meidän, meidän asiakkaille. Kyllä. Eli tällaisia hyvin räätälöityjä digimarkkinointipalveluja, jos, jos haluaisit lyhyesti ehkä mainita. Kyllä, just näin. Kyllä. Okei, tosi hyvä. Tuossa oli tosi hyvä tota, noin kiteytys ja, ja kertominen siitä, mitä Tomin yritys tekee. Mutta tota, tosiaan, tuossa kun tavattiin LinkedInissä nopeasti ja verkostoiduttiin, niin sen jälkeen huomasin, että sulla on tosi mielenkiintoinen tarina ylipäätään henkilökohtaisessa elämässä. Niin, niin Haluatko ehkä jakaa vähän, vähän niin kuin taustoja siitä, että miten sä päädyt ja miksi sä päädyt tekemään näitä liiketoimintoja täällä? Mitä sä nyt Joo, Joo tota, mä ihan niin lyhyesti kiteytän, kiteytän lapsuudesta sen, että mä oon syntynyt Israelissa. Mulla on suomalainen äiti ja israelilainen isä, ja, ja mä oon syntynyt tosiaan siellä, mä oon ollut kaksoiskansalainen ihan, ihan syntymästä asti, ja me ollaan käyty Suomessa aina niin kuin joka vuosi tai, tai kerran parissa vuodessa, ja, ja sitten ollaan, yhdeksän, silloin kun mä oon ollut vuotias, niin ollaan muutettu sitten lopullisesti Helsinkiin, ja Tavallaan mulla on aina, aina ollut sellainen yrittäjyys tosi lähellä, lähellä sydäntä, että mun Faija on just yrittäjä ollut tosi pitkään, ja, ja ää, äiti on kaasinen suunnittelija, ja tällaiset niin kuin luovat ratkaisut ja, ja yrittäjyys on ollut mulle tosi lähellä sydäntä, ja mä oon oikeastaan musiikkimiehiä ollut aika, alun perin, ja mä, mä oon vääntänyt niin kuin musiikkia tosi, tosi tota, innolla pienenä, ja mä olin ihan varma, että minusta tulee muusikko, ja sitten jossain siinä niinku 15-16-vuotiaana mä rakentaa rakentamaan niinku verkkosivuja ihan harrastuksena. Mulla oli sellainen ajatus, että se voisi olla ihan hyvä tämä side-business, että jos mä opiskelen, niin sitten mä voin sit niinku freelancerin laskuttaa asiakkaita noista, noista jutuista. Ja, ja kaikki lähti oikeastaan asiakkaan tarpeen kautta. Tämä bisnes itsessään oli sellainen, että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 Ja mä aina ollut kiinnostunut tietokoneista ja tietotekniikasta, ja, ja sit mä oon toisaalta ollut kiinnostunut myöskin niinku bisneksestä ihan itsessään, koska mu, mun isä on sellainen ihan niinku, mä näen sen ihan sellaisena perinteisen niinku liikemiehenä. Ja tota, sit, sit mä tekemään projekteja, tai verkkosivuprojekteja, jotain somejuttuja välillä, niinku ihan lähinnä tuttujen kautta sain niitä niit hommia, ja ja sitten mä, mä rupesin niin itse myymään niitä verkkosivuja, eli mä olin 16-vuotiaan siellä vanhempia kellarissa ja tartuin puhelimeen ja koetin esittää niin kuin isoa, isoa yritystä, joka, joka on tota pitkällä, jo pitkällä kokemuksella tätä vääntänyt ja, tota, ja totta kai aidosti esitin sen asiaani, mutta ehkä se meni sillä lailla, että mä katsoin että jollain, jos jollain on rumat ja, ja mobiililaitteille soveltumattomat sivustot, niin mä sit soitin sinne yritykselle ja Koitin saada joku päättäjän siihen puhelimen, puhelimen päähän. Tota, Sitten mä kerroin että tässä on tällaisia tällaisia asioita, mitä voi kehittää. Sitten pikkuhiljaa sieltä tulikin muutama tyyppi, jotka halusivatkin istua mun kanssa ja kuunnella, että mitä ne mun ideat on. Koska, mä, olin, mä olin nuori, se on siitä ehkä hyvä, että niin tämä dig, digiala on, nähdään sellaisen innovatiivisena ja, ja e, niin nuorille soveltuvana oikeastaan, niin tosi nopeasti kehittyvänä. Niin Alana, että se oli ehkä itse asiassa niin hyväkin asia. Sitten tota, yhtenä päivänä oli sitten, tuli vasta sellaista pizzeria, joka, joka halusi, että heidän sivustoltaan pystyisi asiakkaat niin pilaamaan kotiin ruokaa. Eli et, ää, sinne mennään liittyen domainiin, sitten siellä olisi joku niin menu, sitten sieltä pystyisi napata muutaman, muutaman tuotteen ja sitten se olisi niin puolen tunnin päästä kotona se safka. Ja tota, mä pystytin sinne sitten sellaisen systeemi, että niillä oli tabletti siellä siellä ravintolassa, sitten verkkosivuilla pystyy tilata sitä ruokaa ja sen voi maksaa siellä myös ja sitten niin kuin sieltä näkyy sit saman tien, että kun se ravintola on hyväksynyt sen tilauksen, eli sitten tulee niin sellainen live-fiilis, live että siellä oikeasti tapahtuu jotain ja sitten se ruoka olikin äkkiä kuljetettiin sinne kotiin ja Mä teen muutaman tällaisen samanlaisen jutun muutamalle ravintolalle, ja se, nyt se on niiden liiketoiminnasta niin iso osuus, ja mä olin silloin tosi nuori, kun mä tein. Ja pikkuhiljaa sitten oikeat henkilöt, kun tuli mukaan, niin me ruvettiin tätä myymään niin kuin isommalla skaalalla, mutta käytännössä meidän bisnes on edelleen sitä, että tavallaan me hostataan siellä niin freelancer-toimintaa, että meillä on niin myyjä, mutta sitten se jälkeen, kun ne myyjät on myynyt sen keissin, niin sitten jokainen saa niinku oman asiakkaan ja meillä on totta kai pieniä tiimejä isommille asiakkaille, mutta periaatteessa se on just sitä, että meidän asiantuntijat tekevät sitä samaa, mitä mä tein aikaisemmin, mutta isommalla skavalla vaan. Kyllä, kyllä. Tosi mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tarina just, ja tämä koko yrityksen kasvutarina, ja, mm. ja tosi hyviä konkreettisia esimerkkejä siitä, että kun lähdetään sitä yritystä pistää pystyyn ja kasvattamaan, niin se on aika raakaa duunia siinä, Kyllä. että puhelinta otetaan käteen ja, ja tehdään kylmäpuheluita, vaikkei ehkä ihan kylmäpuheluita, vaan pikkasen lämmintä, koska sulla oli hiukan tietoa, että mitä voi kehittää, kuitenkin, että sitä duunia täytyy tehdä myös ihan, ihan niin kuin, tavallaan sieltä ruohonjuuritasolta lähtien. Just näin. Okei, tota, sen verran, tuossa googlettelin sun nimeä, niin tota, tuli tällainen todella vanha artikkeli, ä, Talent Suomesta, ja nyt kun saati tämän musiikkijutun tässä esille, niin nyt mä ehkä uskallan kysyäkin, että, että onko se sama henkilö vuodelta 2009, kun Talent Suomen finaaliehdokas Tomme Frati haluaa metallikaksi? Joo, se on, on kyllä sama, sama henkilö kyseessä, Sä Olet ensimmäinen, joka tästä näin julkisesti kysyy, ja, okay. ja tota, se on... Siitä on kyllä tosi paljon aikaa. Me varmaan just silloin muutettu, muutettu Suomeen tai tyyli vuoden tai kahden vuoden sisään siitä, kun muutettiin Suomeen. Niin tuli tuollainen tv vasta, vastaan ja tuossa on ehkä kiteytettynä se meikäläisen e, asenne, että mä en ehkä nykyään meni tuonne just tuohon kyseisen kilpailuun ja en muutenkaan usko tuollaisen, että mä uskon nykyään varttuneempana niin kuin pitkäaikaiseen kehitykseen, mutta, mutta tavallaan mä oon sellainen tyyppi, joka heti kun tulee joku idea, niin mä lähden niin tekemään sitä saman tien. Mä, mä oon sellainen tavallaan joo-joo-mies, että mä sanon kaikkea joo, ja sitten sit yhtäkin vuoden päästä se onkin tehty, ja sitten mennään seuraavaan. Että on vauhdikas ja tota, yrittäjähenkinen, että et, kyllä, sama, sama tyyppi kyseessä. Kyllä. Tota, se, Semmoinen jälkikysymys tähän jatkokysymys, että tota, miten lopulta kävi kilpailussa? No, se jäi siihen semifinaaliin, ja tota, mä, mä siis soittelin siellä saa käsirumpua, ja, ja heittelin voltteja, ja, ähm, ja joo, jäi sinne semifinaaliin. Se oli muutamia teknisiä ongelmiakin siinä matkan varrella, että mä vaihoin, vaihoin tempoa kesken biisiä ja yleisö sen vanhan tempon taputtamista, niin se kuulosti vähän tyhmältä ehkä tv mutta ei mitään, ei, ei tota jäänyt, jäänyt kyllä. Ei jäänyt Voisi kuvitella, että loistava kokemus kuitenkin päästä noinkin nuorella iällä, että varmasti on ollut jo, jo, jonkin sortin hyötyä näin niin vanhemmitenkin ajateltuna. Joo, no noissa kaikissa, kaiken, kaiken tyyppisissä kilpailussa ja julkisissa tapahtumissa ja messuilla ja kaikissa tollaisissa käyminen on erittäin suositeltavaa, koska eh, business on, se on koko ajan enemmän ja enemmän, eh, tai se on vähemmän sitä, mitä esimerkiksi tutkintoja on kädessä ja enemmän sitä, että ketä ihmisiä tuntee ja miten ne oikeat skillsit on, mitä oikeasti osaa tehdä. Ja tavallaan se, että siellä pystyy, niin kuin, mä oon tosi nuoresta saakka just ollut kiinnostunut tällaisesta niin verkostoistumisesta ja, ja niin kuin ihmisten tuntemisesta. Mä oon ymmärtänyt sen, että mitä ne ei pysty tavallaan yksin tekemään. Niin tota, siellä on oppinut just tota, niin kuin sosiaalista meinkiä. että siellä on ollut tosi paljon sen niin TV-lähetyksen öö, lisäksi tosi paljon erilaista toimintaa, mikä on opettanut tosi paljon. Ja, ja tällaisia juttuja on ollut muutenkin, silloin kun mä oon alalla tehnyt hommia, niin, niin menisin nyt ikeraan ja... Opiskelin niin Popian konservatoriossa joka on tosi arvostettu tota, musiikkikoulu. Ja, ja senkin kautta ma sitä samaa, mitä minä nykyäänkin teen. Eli mä, mä myyn ihmisille ideoita ja mä tavallaan saan ne innostumaan ja mä käytän luovuutta. Me, mulla ei ole mitään sääntökirjaa, mitä mä noudatan, vaan kaikki tulee niin sellaisen hyväksi havaitun niin menetelmien niin kautta. Ja, ja se on tavallaan sellaista tosi luovaa toimintaa edelleen. Kyllä. Eli tavallaan niin kuin toimialoista riippumatta niin näitä samoja universaaleja sääntöjä, niin niitä, ne, ne liittyy hyvin niin kuin tiivisti toisiinsa. Joo, kyllä. Siinä on muutamia sellaisia niin perusperiaatteita, niin mitkä, mitkä voi soveltaa sitten musiikkiin ja digimarkkinointiin ja, ja niin ihan mihin vaan oikeastaan. Et, et sitten sit se on oikeastaan siitä kiinni, että löytää oikeat tekijät, jotka pystyy käytännössä toteuttamaan sen sun idean, mutta tavallaan ihmisethän toimii, toimii kaikkialla, Su suhteellisen samalla tavalla, ja, ja jos ne saa innostumaan jostain asioista, niin se on jo aika, aika pitkälle päästy siinä. Kyllä, kyllä. Okei, no niin, nyt ollaan Tomin tarinaan tullut kuuntelijoille me ja meille kaikille hyvin tutuksi, ja tosi, tosi värikässä mielen mm. mielenkiintoisia juttuja tapahtunut, niin palataan ehkä hiukan tähän digimarkkinointi- ja digiliiketoimintaan, niin, niin tota, millaisena sinä näet tämän hetkisen tilanteen niin kuin suomalaisella kentällä. No tota, nykyään on ehkä sellainen sellainen tilanne, että, että kaikkialla on niin kuin sitä digimediaan niin keskittyviä firmoja ja henkilöitä, ja jokaisen niin kuin siskon, pojan, sertun, täti osaa koodata, tai, tai mainostaa Facebookissa jotain tuotteet ja palveluita. Ja tota, nykyisin se, se kamppailu on siirtynyt sieltä siitä, että osaako joku tehdä jotain tiettyä asiaa siihen, että kuinka hyvin se osaa sen tehdä, ja, ja tota, se, on, se on siirtynyt siitä, niin kuin netissä tai niin kuin Netissä pärjääminen on palannut ehkä takaisin siihen, mistä niin kuin liiketoiminnassa on, on oike, ns. oikeassa elämässä kyse, eli siitä, että kuka tarjoaa parasta laatua ja, ja kellä on niin kuin vaivottavimpia palveluita ja tällaisia ihan niin kuin tosi perusasioita. Että se, se tekninen osaaminen ei välttämättä ole se tavallaan keihään kärki niin kuin enää, vaan, vaan se tavoite on tehdä just siellä... siellä Kyllästetyssä Facebookissa esimerkiksi sitä, sitä niin hyvää sisältöä, että joku haluaa klikata just sitä, oma, sitä niin omaa mainosta eikä jonkun toisen kilpailijan mainosta. Se on, se on ehkä se, se, tota, se mentaliteetti, että ehkä se siskon, pojan, serkun, täti osaakin luoda ne verkkosivut, mutta osaako se luoda sinne sellaista laadukasta sisältöä, josta asiakkaalle voisi olla esimerkiksi hyötyä jopa ennen sitä ostovaihetta, että Jos niille annetaan vaikka... vaikka tota, jotain vinkkejä oman liiketoiminnan kehittämiseen, jos onkin se b 2 b ennen kuin kun myydään oikeasti jotain. Ja, ja sitten ehkä nykyään myös näkee sitä paljon digialalla, kun kaikkihan se on periaatteessa niin kuin mainostamista ja markkinointia ja sellaista niin kaupallista toimintaa. Niin ehkä se niin mainosmatskun pitäisi olla vähän sellaista hennompaan kyllä, että et, ei, ei, ei ole niin sellaista in your face, vaan se on enemmän niin kuin tunteisiin vetoamista ja sellaista niin kuin aitoa. Ja jos Kyllä. vertailee vaikka jotain 50 vuotta vuot vanhoja automainoksia, niin, niin tota, ne oli just sellaisia, että siinä oli auton kuva ja sitten siinä luki isolla kirjaimilla, että uusi, nopea ja kaunista, jotain vastaavaa. Ja, ja sitten nykyään, jos kokeilet vaikka jotain Volvon mainoksia, niin sieltä tulee tota, semmoinen video, missä, missä vedetään jossain Norjan vuoristolla hymyhuulessa ja taustalla soi Aviciin versio Feeling Goodista ja, ja tota, voi niin melkein haistaa sen sateen ja, ja ne kuuset ympärillä. Ja ehkä siihen ihan loppuun, viimeiset kaksi sekuntia, niin siellä se Volvon logo. Että vähemmän in your face. Et tota, ehkä, ehkä noin kaksi asiaa on ne, mitkä, mitkä mulle tulee mieleen. Mutta tosi paljon, paljon kysyntää tällä alalla on nyt. Ja, ja se näkee siitäkin, että, että koulutuksia järjestetään tosi paljon, ja palkkataso nousee, ja, ja lisää ihmisiä tulee alalle. Et ihan to, tosi niin kuin, ehkä semmoinen murroskausi on menossa tällä hetkellä. Kyllä, kyllä. Tosi hyviä pointteja ja allekirjoitan kyllä täysin, täysin näitä ajatuksia. Mutta tota, näiden ajatusten ehkä jatkoksi, niin, niin sitten just kun tuossa tuli näitä siskonpojan pojan tädin, tädin <härä> niin kuin tavallaan tarinoita, niin, hmm. niin ehkä millaisia just myyttejä ja uskomuksia tämän, tämän koko pisteksen hmm. pyörittämisen ympärillä sun mielestä ehkä voisi olla? No tota, ehkä jos puhutaan sellaisesta ö, paikkariippumattomasta, Tota, liiketoiminnasta. Se on mun mielestä kaikkein eniten kyse siitä, että, että miten se lähtee niinku käyntiin, koska siinä vaiheessa, kun se, se vaikka verkkokauppa tai blogi tai mikä vaan avataan tai joku appi suunnitellaan, niin se ihan, ihan ensi askel, eli se, mitä se oikeasti se ensimmäinen versio tehdään, niin se on kaikkein tärkeintä. Ja, ja ehkä kaikista suurin myytti siihen liittyen on se, että, että jos haluaa tehdä sellaista liiketoimintaa, niin pitäisi esimerkiksi osata vaikka koodata tai että, että jonkun koodarin pitäisi olla vaikka matemaattisesti nerokasta, että pitäisi olla tosi paljon ennalta jo tavallaan tällaisia eväitä. Ja totuus on se, että myyntimaation heittomerkeissä koodarit, niin ei nekään, siis niiden työssä me tekee ehkä 30 prosenttia koodia ja 70 prosenttia jotain aivan muuta. Ja mun, mun työssä mä en, mä en tee melkein yhtään mitään niin teknistä enää, vaan siinä on tosi paljon niin kuin suunnittelua. Ja, ja strategista ajattelua ja myyntisupilon niin mukaisten tällaisten vaiheiden miettimistä. Ja, ja tota, se, niin kuin liiketoiminta on pohjimmilta ehkä sitä, että ostaa, ostaa halvalla jotain ja myy kalliilla. Ja jos niin kuin kaiken tämänkin voi, tai kaiken tämän koodaustyön ja kaiken tämän niin kuin strategisen tai anteeksi niin kuin teknisen toteutuksen, senkin voi ostaa jostain muualta, et, et, et, esimerkiksi niin kuin myyntimaatiolta. Että ne tyypit, jotka haluaa oikeasti toteuttaa tätä paikkariippumattomuutta ja niille ei ole kaikki näitä skillsettejä, niin totuus on se, että kellään ne ei ole. Meidänkin asiakkaat ne saa täyttä palvelua ja, ja me toteuttaa kaikki niiden puolesta ja ainoa, mitä se digiyrittäjä tarvitsee, on se hyvä idea. Eli se, se on iso myytti, että pitäisi osata, pitäisi olla jotenkin tietoteknisesti todella lahjakas. Jos osaa käyttää Googlea ja osaa näppäillä kokonaisia lauseita, niin sillä pääsee todella, todella pitkä. Kyllä, kyllä. Kyllä, siinä on tosi, tosi hyvä myytin, myytin purkaus ja myytin murtaminen. Mutta tota, ihan henkilökohtaisesti, nyt kun tässä ollaan sun tarinaan kuunneltu ja tota, e, yrityksen liiketoiminnan osalta, niin mistä sä henkilökohtaisesti just nautit tällä hetkellä eniten juuri nyt? No tota, meillä, on, meillä on yrityksessä sellainen niin kuin jännittävän nousukausi menossa ja mun tavalla elämä onkin nyt sitä 247-yrittämistä ja ja, ja tota, vaikka onkin just nyt lomalla, niin, niin tosiasiassa mä oon niin etäteissä. Ja, ja se, se niin kuin jännitys nyt siinä meidän, meidän firmassa ja siinä jokapäiväisessä toiminnassa, se on ehkä se, se, mitä mä nautin eniten. Me palkataan lisää porukkaa ja muuttaa suurempiin tiloihin ja kaikki on tosi uutta ja jännää. Ja toi ehkä se, että miksi toi jännittävä jännittävyys tai miksi tuo toi niinku, toi yrityksen toihän voisi olla tosi pelottavaa monelle, että et niinku on toinen nousukausi kyseessä, että siinä voi mennä paljon pieniä. Kyllä se voi pelottaa myöskin, mutta tota, et se, ehkä se syy, minkä takia just toi, toi on se, mistä mä nautin, on se, että mä oon sellainen tyyppi, että mun pää hajoaa jos mä oon niinku samassa paikkaa niinku viikkoa pitempään. Että et, et aina pitää kehittyä ja mennä eteenpäin. Ja, ja iso osa siitä tulee varmaan just nuoruudesta, et, Ta taaksepäin mietitty, se oli niinku aika vauhdikasta aikaa ja, ja muutettiin perheen kanssa Israelista Suomeen ja silloin kun mä olin yhdeksänvuotias ja sitten kävin monta eri koulua monessa eri paikkakunnassa ja pyörin monessa eri kaveriporukassa ja harrastukset muuttuvat koko ajan. Että tota, tavalla, tavalla mun mielestä jännittävä ja, ja epästabiili tilanne on, on se, mistä mä nautin eniten, koska silloin pääsee niinku kehittymään. Ja sellainen, sellainen tilanne on täysin niinku tällä hetkellä, että koko ajan niinku eilinen oli täysin erilainen kuin tänään esimerkiksi myyntimaatiolla, se on tosi siistiä. Kyllä. Tulee tuli äkkiä semmoinen fiilis just, että siinä on yrittäjän elämää, mutta sitten mm. ehkä potenssin kaksi. Eli tota, Kyllä. yrittäjillä yleensä on just se, että et, et harvoin se päivä on samanlainen kuin se eilinen päivä oli. Mm. Just näin. <laughs> Okei, tosi hyvä. Tota, entäs tällaisia vaikeuksia ongelmia ehkä, ehkä tässä sun värikkäällä, tota, värikkään elämän aikana? Mm. No tota, on totta kai niin kuin... On tullut paljon, paljon erilaisia henkilökohtaisia ongelmia, mutta ehkä se, se mikä niin kuin kaikkein, tota, eh, kaikkein eniten tulee aina mieleen näistä vaikeuksista, on se, mitä niin kuin pää, pääkoopan sisällä tapahtuu. Et, et tota, eh, esimerkiksi vaikka jos ottaa yrittäjyyden, esimerkiksi, niin vielä varsinkin niin kuin, esimerkiksi digimediaa kun tekee, niin, se on niin kuin tosi, kaikki on niin tosi uutta ja kaikki kehittyy jatkuvasti ja, ja se on, se on niin tosi pelottavaa. Ja, ja se meininkin on vähän kuin niinku vuoristoradalla, että et tota hetken, yhtenä hetkenä voi olla rahaa tosi paljon tilillä ja sitten seuraavana ei ole yhtään ja, ja sitten koko kierros lähtee alusta. Ja, ja tota nuorena, kuten mä oon vieläkin tiedostanut ihan hyvin se, että mä oon ihan monen mielestä ja tota, sitä ei niinku välttämättä nuorempana osannut käsitellä sellaista painetta. Ja niin tunnettomia öitä tuli tosi paljon ja mä, mä oon sillä lailla ollut onnekas, että ei ole mitään se, sen suurempaa niinku tragediaa käynyt. Että totta kai Israelissa, kuultiin, niin siellä oli kaiken maailman niin kuin, sotimista ja, ja vaarallisuuksia, mutta, mutta tota, jos mä nyt niin kuin, päällimmäisenä, mitä, tulee, mitä mä mietin, mitkä on ne sellaiset haasteet, mitä mulla on ollut elämässä, niin ne on ollut just tässä viime aikoina just täs, niin kuin, yrittäjyyden palottelussa ja siinä, että, että se pääkoppa ei niin kuin, hajoa siitä, että, et, tota, kuinka, kuinka niin kuin, vaikeat ja Kyllä. kuinka niin kuin, tavallaan uutta kaikki on. Kyllä. Varmasti moni tuntee just samoin, samoin niin kuin kuuntelijoista ja kanssayrittäjistä just se, että, että yleensä ne suurimmat ongelmat niin ei tule sieltä ulkopuolelta, vaan ne tulee sieltä sisäpuolelta ja, ja niitä täytyy sopetella käsittelemään ja, ja tota, nimenomaan sitten käsittelemään ja sitten voittamaan ne tavallaan. Ja siihen ehkä saattaa sitten tarvita ulkopuolistakin jeesiä ja, ja. ja uusia ajatuksia ja uusia ideoita. Joo, kyllä. Ja siis mun mielestä noin, noin on ihan, ne, on, tai ne on hyvin pitkälti asenteesta kiinni, että et jos jos tavallaan ottaa sellaisen asenteen, että, että, että elämä menee, mitä, miten se nyt menee, ja, ja pitää vain jokaisena hetkenä, jokaisena steppinä niin valita just ne järkevimmät valinnat just silloin, niin sitten ei tarvi olla tavallaan pahoillaan siitä, jos, jotain, jos joku menee pieleen. Se on, mun mielestä ei, ei ole sellaista epäonnistumista oikeastaan elämässä, että voi joko onnistua tai sitten voi oppia jotain uutta. Ja, ja se on niin kuin kaikki sellaista niin kuin asenteista kiinni, että et, et, jos kaikki on tosi pelottavaa, jos on sellainen tyyppi, että kaikki on aina tosi pelottavaa ja ahdistavaa, mikä, ja, ja mulla on ollut sellainen, sellaisia hetkiä elämässä totta kai, mutta siinä kohtaa niin se yrittäjän ura ei, ei välttämättä ole, ole niin, tavalla, se ei sovellu siihen niin kuin elämään, koska, koska niin kuin, silloin halusin semmoista stabiilia ja, ja ei halua ei siihen niin vuoristorataa, mutta tavallaan jos kaikki on tosi jännittävää ja semmoista niin kuin, tunteiden kanssa niin kuin, tanssimista ja semmoista mielenkiintoista, niin sitten se yrittäjyys niin kuin, muuttuukin kivaksi. Et se, on, se on tosi pitkältä siitä, että miltä niin kuin, näkökulma sitä katselee sitä koko, koko ajatusta. Kyllä, kyllä. Tosi hyvin sanottu. Mm. Millaisia lyhyitä tavoitteita ja ehkä pidempiäkin tavoitteita sulla löytyy ihan henkilökohtaisesti ja sitten totta kai yrittäjyyden ja yrityksen puolelta? Mm. No tota, no nyt ihan niin lyhyellä aikavälillä kaikki, kaikki mun tavoitteet on myyntimaation tavoitteita ja myyntimaation tavoitteet on mun tavoitteita, et tota, et, et lyhyellä aikavälillä haluan ihan vaan jatkaa, jatkaa meidän firman niin kasvattamista ihan ruohonjuuritasolta alkaen, ja tarkoittaa siis sitä, että me tehdään entistä isompia keissejä ja palkataan parhaat tekijät ja jatketaan niin yhteistyöt varsinkin oppilaitosten kanssa, että sitä me ollaan tehty tosi paljon, että ollaan otettu tosi nuoria, tosi nuoria tekijöitä, niin kuin mäkin on ollut aikoinaan, niin niin tota, ollaan otettu niinku tavallaan suoraan koulusta ja oppisopimuksella ja harjoittelijoita, ja mä haluan niinku lisätä sellaista intoa meidän firmaa ja, ja tavallaan skaalaa sitä suuremmaksi. Ja, ja mä oon ehkä sen verran alkutaipaleessa, että et pitkänkin aikavälin tavoitteet voisivat kääntyä sitten niinku, taaksepäin ajateltuna sit vaikka viiden vuoden päästä ihan lyhyen aikavälin tavoitteiksi mutta mut tota, se riippuu ehkä siitä, että kuinka nopeasti mä pääsen niitä kehittämään ja, ja, ja pääsen niinku käsiksi niihin. Mutta ehkä sellainen Pidemmän aikailin tavoite on se, että, että, että palvelissa asiakkaita niin kuin kaikkialla mainostamiseen ja markkinointiin ja viestintään, viestintään liittyvissä asioissa. Että me oltaisiin se, oltais se, se tavallaan de facto tyyppinen paikka, joka olisi jokaiselle yrittäjälle ilmiselvä niin kuin sidosryhmä, vähän kuin pankki tai verohallinto. Että se, on, niin kuin selvästi, se, on, se on ihan ilmiselvää, että myyntimaatio on se kumppani, kenen kanssa tehdään niin kuin hommia se ihan niin kuin, jos minä mietin, mikä on kaikkea niin siisteintä ja hienointa, niin tuo olla se aika väli juttu. Kyllä, ja nimenomaan Suomen rajojen ulkopuolella myös. Joo, se on, se on mun mennään jatkuvasti siihen eh, enemmän ja enemmän, että ei mit, et, et, valtiot ja, ja, ja alueet ja sellaiset niin kuin tietynlaiset niin kuin reviirit on sellaisia, eh, ne, ne, ne, ne on vaan tosi tähällä. Eh, tai ne on semmoisilla niin fyysisessä liiketoiminnassa, missä myydään vaikka tuotteita tai muuta, niin sellaisissa ne on haasteellisia, mutta näissä meidän, meidän bisneksissä niin on tosi tärkeää se, että miettii globaalisti, että, että, että ei, ei, ei ole mitään, meillä ei ole mitään rajoitteita lähteä esimerkiksi, kun palvelee meidän, meidän asiakkaita Viroon tai, tai Ruotsiin tai sitten niin kuin jenkkeihinkin, koska totus on se, että meidän ei tarvitse lähteä sinne, että totta kai me voidaan niin kuin myydä, me voidaan lähettää sinä asiakkaita myymään, mutta se itse palvelu, niin se tapahtuu kaik kaikki tässä niin World Wide webissä ja, ja sillä lailla se on aika, aika jännittävä ajatus, että me, mehän voidaan palvella ihan ketä vaan, missä vaan ja, ja noi niin kuin, esimerkiksi vaikka maan rajat, ne tulee siinä vastaan, että kun siirretään rahaa paikasta toiseen tai, tai pitää puhua niin verottamisesta, niin siinä tulee niin haasteita. Mutta tota, se on, mun mielestä se olisi tosi siistiä, että mä, mä haluaisin kyllä, että me oltaisiin oltais Suomen ja, ja sen jälkeen Pohjoismaiden ja, ja mik, miksei niin sit koko maailman niin suurimpia firmoja. Että kannattaa varmaan tähdätä niin taivaisiin niin, tai tähtiin, niin pääsee jonnekin tuonne pilviin, niin se, sekin on ihan hyvä. Kyllä. Toki nämä kielelliset seikat, ehkä, ehkä tarkoitin enemmän sitä maarojen sijaan, just nämä kielelliset seikat, okay. että sitten täytyy joko englannin kanssa mennä tai sitten ehkä lokalisoida sitten kielellisesti. Mm. Mutta, mutta samat periaatteet, toki, toki, ne on vaan pieniä, pieniä juttuja, että, että kyllä aina tekijöitä löytyy eri kielillä, ja se Englanti kyllä. kuitenkin on hyvin pitkälti se, se iso kieli. Joo, ja siis kyllä, en tiedä, oletko itse huomannut, mutta siis monet esimerkiksi vaikka suomalaiset eh, digimarkkinointifirmat, jotka tekee samaa kuin me, niin tota, niiden koko sivusto saattaa olla vain Niinku suomeksi, mutta sitten, että ne palvelee niinku selvästi niinku suomalaisia asiakkaita, mutta sitten niinku niiden rekrytointipalstassa sit kaikki lukee enkuksi. Että tavallaan sekoitetaan tosi paljon sitä enkkuuja, koska niitä tekijöitä tulee vaikka mistä, ja, ja Suomessa ei välttämättä ole tarpeeksi tekijöitä. Ja tota, lokalisointi taas on tosi tärkeää niinku asiakkaita varten, että et jos vaikka tekee Espanjassa liiketoimintaa, niin, niin ei, ei varmaan... Tai luulisin, että jokaisen maan paikallisella kielellä pääsee tosi paljon pitemmälle kuin se, että jos tekee niin kuin vaikka enkuukset sisältöä. Mm. Että, tuota, siinä pitää kyllä miettiä tollasia asioita, mutta tavallaan siinä ei ole sellaista fyysistä rajoitetta, mitä mä miettisin, jos mä haluaisin vaikka myydä vessapatteria niin kuin Espanjassa, niin se on huomattavasti, paljon, huomattavasti vaikeampaa ja siinä on huomattavasti enemmän niin kuin säätöä verrattuna vaikka internet-mainostamiseen tai sellaiseen toimintaan, jossa pitää tutkia vaikka asiakkaiden käyttäytymistä netti-analytiksi ja muiden analyyttisten niin ohjelmien avulla, että tota, sillä lailla se on, niin kuin, se on mahdollista, tosi, tosi, kyllä, tosi kyllä, Ja tosi paljon just tällaisia niin kuin universaaleja juttuja, just, että jotain lukuja ja tällaisia, niin siinä ei ole mitään, siinä on se yksi kieli, niin että lukuja lukemiseen, ja. ja se on ne numerot, niin tota, mm. tavallaan just se, että, että nämä, nämä kielelliset jutut ja tällaiset niin kuin yhteiskuntiin liittyvät jutut, niin netti myös avustaa siihen, että sä löydät kyllä niitä tekijöitä siitä maasta, johon sä esimerkiksi haluat mennä, niin tosi helposti netin kautta, jolloin yhtäkkiä se step joka niin iso enää lähtee tavoittelemaan jotain uutta, uutta kohderyhmää uutta markkinaa, niin, niin tota, kyllä, kyllä ne kaikki hiesitkin kaikki, niin löytyy yhtä lailla sieltä netin avulla. Joo, just näin. Minusta tuntuu, mulla, ehkä, ehkä olen sen verran niin nuori vielä, että mulla, siitä lähti, kun olen kuitenkin nettiin, minulla on sellainen fiilis, että kaikki ratkaisut löytyy sieltä. Että jos mulla on joku kysymys, kyllä. mun pitää vain osaa niin kuin, muodostaa siitä, niin kuin lauseet, vaikka niin kuin workforce tai web developers in, in Spain. Että, niin kuin, se ei ole tämän kummallisempaa. Että, niin kaikki, se netti on siitä niin kuin mielenkiintoinen työkalu, että se on sekä me sekä työstetään sitä, että meidän firma työstää ja tuottaa sinne jatkuvasti sisältöä, mutta meidän suuri työkalu ja se suuri hyödyntämisen kohde on myöskin se itse internet, eli me hyödyntämme muiden tekemiä työkaluja siellä, että siellä on sellainen, sellainen tota, ikuinen kehä jatkuvasti. Kyllä, kyllä. Se on tavallaan sellainen itseä ruokkiva kehä, ja sitten Joo, koko ajan turpoa näin. ja kasvaa suuremmaksi just, ja, ja kaikki hyötyy, kaikki voittaa. Kyllä, kyllä. Okei, no tota, muutamia kysymyksiä vielä jäljellä. Tässä on tosi hienoja juttuja käsitelty. Niin tota, löytyisikö sinulla ihan muutama konkreettinen tärppi niin tällaisesta paikka- ja aikariippumattomasta yrittäjyydestä kiinnostuneille kuuntelijoille? Ja, ja näihin tärppeihin voisi just liittyä jotain kirjoja, podcasteja, nettisivustoja, ihan mitä tahansa, mikä, mikä saattaisi niin auttaa kuuntelijoita eteenpäin tällä, tällä sektorilla. Joo, tota... tota, tota no, jos, jos miettii ihan, ihan sitä jos se menee ihan yksittäiseen liiketoimintaan, mitä haluaa lähteä tekemään, että tota, jos, jos mä olisin vaikka yrittäjä, joka nyt vaan yksinkertaisesti ajattelisi, että haluaa jotain netissä paikka, paikka riippumattoma, riippumattomasti lähteä tekemään, niin tota, sehän on yrittäjyyttä ja siinä vaiheessa pitää, pitää tavallaan oppia erilaisia periaatteita, erilaisia tällaisia näkökulmia mitä tietää, että mitä, mitä ollaan tekemään, mutta ennen kuin edes tietää, mikä se on se oma idea, niin kannattaa ehkä muutamia e, yrittäjyyteen liittyviä kirjoja ja sitten muutamia e, vaikka verkkokäytettävyyteen liittyviä kirjoja. Mä otin tähän muutaman, muutaman syliin. Tota, mulla on taas se, sellainen jo aika, aika niinku standardiksi tullut tämän Steve Krug-nimisen henkilön, mä en tiedä lausuuksi, on oikein, mutta tota, se kirja kuin Don't Make Me Think. Ja tota, siinä jos puhutaan verkkokäytettävyydestä ja ehkä siitä, miten, miten ihmisen, ihmisen niin kuin aivot toimii, kun ne katselevat tuota näyttöä ja, ja miten kehitetään sellaisia sivustoja, joita on helpompi ostaa ja joita on helpompi käyttää. Tota, siinä on niin kuin yksi alue, saanin periaatteista kiinni tosi hyvin. Tota, Sitten mä, mä otin tähän muutaman muunkin. Koska jos yrittää yrittäjyyttä lähteä tekemään, niin, niin to, sit se olisi sitten kenkäbisnestä tai, tai, tai to, blogin ylläpitämistä, niin siinä niin, pitää just se pääkoppa pysyä pysy, tavallaan voimakkaana, niin siitä, siitä, siihen näkökulmaan liittyen tällainen shoe dog, eli tota, kenkäkoira <laughs> suomeksi, eli se on Phil Knight-nimisen nimisen henkilö, naikin perustajan kirja. Tämä on vähän elämänkertotyyppinen, mutta siinä kertoo yrittäjyyden siitä alkutaipaleista, ja tulee varmaan tosi monelle ää, yllätyksenä, kun lukee sitä kirjaa, että hänkin on tehnyt vuosikausia ihan palkattomana töitä siellä nykyään miljardibisneksenä tunnetussa naikissa ja, ja siinä, siinä, siitä just kuulee siitä, että se yrittäjyys vaikuttaa tavallaan ulkoilta tai tarkasteltuna tarkistel, tarkistel, niin sellaiselta ihan järjettömältä jutulta, että miksi joku lähtisi tekemään tollasta, mutta mutta sitten ehkä ymmärtää sen, että et se palkitsee itsensä tosi, tosi isosti loppujen lopuksi, ei välttämättä taloudellisesti kaikille, mutta jollain tapaa ainakin opetuksena. Tota, sitten otin tähän vielä niinku kolmannen tällaisen Dan Arieli-nimisen nimisen, tota, henkilökirjoittama Predictably Irrational. Mä en tiedä mikä tämän suomeksi on, Tää, tota, jos mä niin suomennaan siis tämän otsikon, niin, Olet oletettavasti epä, epäsäännöllinen. <härä> Joo, just näin. <härä> Joku tällainen. Joo, kyllä. Ja siis siitä kerrotaan ihan perus, perusteellisesti siitä, että miten ihmiset, ää, tätä voi soveltaa liiketoimintaa sekä digitaalisessa liiketoiminnassa että sit muuten, muutenkin niin liiketoiminnassa. Kerrotaan siis just siitä, että miten ää, ihmiset ää, käyttäytyy tosi, tosi ää, niin epä. epä tota, niin kuin epäjärkevästi tosi monessa tilanteessa, mutta se on aina tosi ennustettavaa. Mm. Esimerkiksi niin kuin, jos tarjoaa vaikka, ne teki sellaisen tutkimuksen, että jos ää, joku henkilö, jos, et, useimmat henkilöt tarttuu mieluummin sellaiseen tarjoukseen, jossa lukee, että e, ota kolme, maksa kaksi, kuin sellaiseen tarjoukseen, missä olisi 30 prosentin alennus. Vaikka tos, todellisuudessaan matemaattisesti se on ihan sama asia, mutta siinä niin kuin ensimmäisessä että saa tavallaan jotain ilma, teeksi, ja Ihmiset rakastaa ilmaisia asioita. Niin tuollaisia tota, asioita tuossa kerrotaan, ja se on tosi mun mielestä hyvä, siinä ei puhuta ihan niin paljon, niin kuin, siis, tai ollenkaan oikeastaan digitaalisista ratkaisuista, mutta vähänkin jos osaa niin kuin soveltaa, niin siinä on tosi paljon niitä digitaalisia periaatteita, pitää, pitää antaa tosi paljon kaikkea ns-ilmaista, jos haluaa, että ihmiset edes kiinnostuu suusta netissä, ja, ja lähestymistapa. Ja mä mä itse asiassa muutaman kirjan mainitsemistuen lukenut, ja just tämän kirjan, niin se on tosi hyvä, just tosi Joo. tärkeä toi, että sitten se samat periaatteet tavallaan, sun ei tarvitse arvailla niitä juttuja, kun sä tavallaan pystyt luottamaan, että se on just oletettavasti, se asia tulee olemaan näin. Ja se on sama tuo nettimarkkinoinnin puolella, että kun niitä lukuja seuraa ja muita, niin se käyttäytyminen, se on yllättävän niin kuin ennustettavaa mm. pidemmän päälle, kun sä rupeat näkemään niin kuin niitä erilaisia syklejä ja miten asiat menee. Joo, just näin. Ja, tota, ja jos siitä että et... Se on ennustettava, mutta se ei, se ei ole hirveän niin järkevää välttämättä aina se, kyllä, se niin kuin, käyttäytyminen. Että jos ottaa sellaisen asenteen, että, että sen sijaan, että, ihmette, että mikä että minkä takia tässä on nyt käynyt niin kuin näin. Niin sen sijaan ajattelee, että, että, että, joo, joo, että tässä on ihan selkeästi niin kuin ihmiset ottaa vaikka nyt tällaisen vaikka ee, oikoreitin jonnekin niin kuin vaikka ostoskoriin, jos puhutaan verkkokaupasta. Niin sitten sit tavallaan niin kuin syleillään sitä. sitä sitä epäjärkevää käytöstä, Kyllä. ja se on tosi tärkeää että digi digimarkkinoinnissa, koska siellä ei ole semmoista liikkeessä, esimerkiksi vaateliikkeessä, saattaa olla joku myyjä niin ohjeistamassa, mutta verkkokaupan tulisi ohjata sitä, niin ehkä ilman sanojakin jopa sitä asiakasta tavallaan siitä kiinnostuksesta niin ostamaan. Et tuossa puhutaan tosi paljon siitä. Sitten jos ihan niin miettii jotain ihan niin, niin no totta kai verkosta vapauteen. Se on, se on todella hyvä Tehdos. matkua. <laughs> ja tota, ja, ja sitten Tim Ferris niminen henkilö on, on haastatellut yrittäjyyteen ja bisnekseen liittyviä, tota, liittyviä aiheita, ja on haastatellut just vaikka Arnold Schwarzeneggeria ja tällaisia tyyppejä, joista ihan niin kuin, ne, ne ei ole mitään e, bisnesjumalia, mutta tota, ni, niitten, niittenkin elämässä on tosi paljon sellaisia yrittäjähenkisyyttä ollut. Ja, ja sitten ihan siis, jos, halu, jos haluaa sitä paikkariippumatonta tekemistä, niin mun mielestä just netistä, netistä oppii kaikkea parhaita. Eli YouTubesta löytyy ihan jokaisesta hyvi hyviä juttuja, monesti myös niin virallisesti. jos haluaa etsiä Googleen tai Facebookiin liittyviä asioita, niin, niin, niin kuin omia näiden firmojen omia kanaviakin löytyy, koska ne on sitä, että ihmiset mahdollisimman paljon mainostaa siellä ja tekee, niin kuin, tekee siellä liiketoimintaa. Se on niillekin niin kannattavaa. Ja ja sitten just on, on tota Udemy-niminen, eli u d -E -M niminen tämä verkkokurssi alusta, missä voi, voi sitten niinku ostaa niinku nettikursseja ja katsoa niitä luentoja. Ja, ja tota sitten Code, Code Academy, eli siinä niinku opiskellaan koodia, jos joku haluaa niin sitä koodia välttämättä oppia, mutta kuten sanottu, sitä ei todellakaan tarvitse, jos haluaa niinku tehdä niinku netissä liiketoimintaa, ei, ei missään nimessä. Kyllä. Tota, sen verran sanot, että laitetaan kaikista linkit tähän jaksoon yhteen mukaan, niin sitten kuuntelijat pääsevät helposti klikkailemaan. Klikkaimella on niin oikeisiin lähteisiin ja oikeisiin kirjoihin, niin tota, ei tarvitse välttämättä tästä vauhdista sitten tavallaan, <tavalla, niin se on niin, muuttunut helpommaksi. Kyllä, joo, ei tarvitse olla mitä, mitä mä nyt koitan tässä enkuksi lausua. <tavalla> Mutta tuota, jos mä niin kuin kysyt siitä jotain, jotain tiettyä konkreettista, jotain tarpeaa, niin aika kyllä. aika aikaan ja paikka niin yrittäjyyteen, niin, niin tota, ehkä se perusidea on se, että pitää miettiä, että mikä appi tai palvelu tai, tai mikä tällainen netissä toimiva äm, no, palvelu voisi helpottaa niin kuin omaa elämää. Mikä olisi sellainen, mitä ja se voi olla sellainen, mikä on tavallaan jo keksitty, mutta sulla on joku uusi näkökulma siihen. Ja sitten sit kun sellainen on keksitty, niin sitten kannattaa vain googlettamalla etsii, etsii joko erilaisia työkaluja sellaiseen toteuttamiseen, koska niitä niin do-it-yourself-työkaluja on ihan niin nettipullolla, ja tota, sitten kannattaa myöskin löytyä, löytää niin idealle tekijöitä, Et meilläkin esim. myyntimaatiolla, niin, niin tota, en mä ole kaikkea yksin todellakaan tehnyt, mulla on tosi pieni osuus siitä, mitä me nykyään tehdään, koska kaikki tehdään niin tiimissä, jossa löydät ihmisiä, jotka on kansiin nostanut siitä meiningistä, niin sun elämä helpottuu huomattavasti, että tota, mitä ei niin kannata tehdä yksin, mutta mut se, se ei todellakaan lähde siitä, että, että lähdetään opettelemaan jotain HTML perusteita, vaan se lähtee siitä, että on joku idea, ja googlettaa vähän, että mitä siihen ideaan tarvitsee, mitkä ne on ne, ne niin evät, mitkä, mitkä tarvitsee matkalle, ja sitten joko, tekee, joko opittelee osan itse ja tekee itse, tai sitten löytää ympärilleen tekijöitä, jotka kanssa haluaa äh, tavallaan siihen ja kans haluaa tehdä sitä meininkiä, ja, ja äh, tavallaan Oppii, tekemällä oppii, oppii tosi paljon, ja tähän ei ole mitään tiettyä ohjekirjaa, koskaan, koska täällä niin nettiä vasta nyt opitaan soveltamaan mun sellaisella, niin kuin, sellaisella niin hyvällä maulla, ja, ja sillä, että se, on, niin kuin, että se ei ole sellaista niin in your face mainostamista, mistä aikaisemminkin puhuin, Et, että, että, että tavallaan niin tekemällä oppii. Sen verran otan tuohon kiinni, kun sanoit, että löydät tekijöitä ympärillä, niin tuli heti semmoinen sanonta mieleen, että jos haluat kävellä nopeasti, kävele yksin, mutta jos haluat no. kävellä pitkälle, niin eti seuraalaisiin mukaan. Kyllä. <laughs> se, se jotenkin näin. pätee hienosti tuohon. Kyllä. Ja, ja tämä ei yes. tarkoita siis välttämättä sitä, että istuu jossain kahvilassa niin kuin trendien kanssa ei keskustele yrittäjyydestä, vaan tämä voi että siis, niin netin kautta pystyy ottaa kontaktia, vaikka kehe, niin kuin me ollaan nyt tässä keskusteltu. Ja, tota, ja siis mm. ihmisiä voi nojautua muutenkin kuin vain Tota, kuin vain niin fyysisesti, ja, ja tota, pitää, pitää hyödyntää sitä nettiä siinäkin. Kyllä, kyllä, se on ihan totta. Pätee, pätee oikeastaan niin ihan kaikkea tämmöinen yleismaailmallinen niin asia meidän ympärillä, mitä voidaan hyöntää. Se on niin tosi hyvä tavallaan renki, mutta ehkä sit huono isäntä. Niin, kyllä. kyllä. Okei, okay, ihan pari kysymystä vielä, niin tota, mitä sä, Tom, ajattelet Suomesta? No tota, hyvä kysymys. Ähm, ehkä tässä meidän, meidän planeetassamme tällä, tällä aikakaudella, niin ehkä parhaita paikkoja asua ja, ja opiskella ja var, varmaan kasvattaa perheen. Ja, ja ehkä jopa yrittää, että siitäkin on tehty paljon tutkimuksia, että yrittäjyys on tosi, tosi paljon helpompaa Suomessa kuin esimerkiksi niin kuin muualla, muualla maailmassa ja, ja täällä on totta kai tosi paljon kehitettävää, niin kuin kaikkialla on, mutta ehkä se yhteiskunta ja, ja just se ajatusmalli, mikä meillä niin demokratiassa ja, ja muutenkin niin maailmasta ja, ja, ja tota, maailman niin järjestyksestä on, niin ehkä se on Suomessa tavallaan toimii parhaiten. Ja, ja mun mielestä täällä tietää tasan, että minne sinne verorahat menee, ja, ja, ja opinnot toimii tosi hyvin, ja tieto kulkee vapaasti. Että, totta kai kaikki on tosi paljon kehitettävää. mutta Suomessa on, Suomi on tosi tosi hyvä alusta siihen, että pääsee esimerkiksi testaamaan omia komia ideoita, tämä kannustaa innovaatioon ja ja sinänsä mun mielestä siinä on ollut, se on ollut todella, todella iso tekijä siinä mun yrittäjyyden niin tähän asti sen menestykseen ja, ja, tota, ja sitä kannattaa ehdottomasti hyödyntää, mä, mä oon ihan todella suomi -fani. Kyllä, kuulostaa tosi hyvältä ja, ja allekirjoitan täysin just näitä no. asioita. Että, että se on just se, että sit, kun nähdään, kun on liian lähellä ehkä asutaan Suomessa, niin ei aina ihan ymmärretäkään, että kuinka hyvin asiat on niin kuin just yrittäjyyden ja ihan elämän ja yhteiskunnan kaiken saralla just. Että, se on ihan, ihan, ihan uskomata, että mahdollisuuksia kyllä riittää, jos vaan niitä niin kuin lähtee tavoittelemaan. Just, kyllä. Kyllä. Okei. Okay. Yksi iso seikka tähän loppuun, eli, eli minkä yhden asian vinkin ajatuksensa haluaisit jättää meidän kuuntelijoille tästä haastattelusta? Hmm. No tota, mä, mä haluaisin, mä haluaisin ehkä ihan, ihan siis, mulla on kaksi sanaa, mitä mä tosi monesti kysyn, tai heitä jotain sellaisille, joita multa niin vinkkejä, eli aloita heti. Ei ole, ei ole niin mitään, ei ole olemassa oikeaa aikaa, ei ole olemassa oikeaa vaikka tutkintoa, jonka pelastaisi sua sit Niinku tietämättömyydestä tai, tai, tai pelosta. Kaikki pitää siis yksinkertaisesti, jos on joku idea, niin se pitää aloittaa, sen tekeminen pitää aloittaa heti ja käytännössä se tarkoittaa sit sitä, että et googlettaa vaikka, että et how to open a blog tai niinku sillä tavalla että niinku ihan oikeasti lähtee tekemään sitä ideaa, koska jos vaan niinku työntää kaikkea eteenpäin ja, ja keksi itselleen tekosyitä, että miksi se lähtisi tekemään sitä just sitä omaa ideaa, niin, niin sitten sit se, on vaan, se on vaan tavallaan itsensä pettävistä. Oita heti, se on, se on mun vinkki. No niin, loistava, se on tosi, tosi hyvä ja, ja tämmöinen hyvä kiteytys, koska siihen just, tota, tulee just se, että mitä sä haluat ihmisten tekevään, no ei mitään ajattelimista, vaan nyt aloitetaan heti. Kyllä, just näin. <laughs> loistava. Okei, tota ihan viimeinen kysymys, eli mistä kuuntelijat voivat löytää lisätietoa tietoa susta ja, ja sun liiketoiminnasta? Joo, no musta, musta löytyy äh, omalta sivustoltani tomilmarefrati.fi. Säkin voidaan linkata, linkata tämä juttu. Tota, sinne MÄ laitan just oma omaa menemiseni ja MÄ olisin siis saavannut tässä ehkä tänä keväänä, mutta totta, MÄ laitan sinne tosi paljon vinkkejä digimarkkinoinnista ja brändin rakentamisesta ja, ja sitten laitan muutenkin, missä menen ja mitä teen. Ja tota, sit omasta liiketoiminnasta voi totta kai sieltä oman oma, äh, yrityksen verkkosivuuta eli myyntimaatio.fi. Tota, sinne me lisätään jatkuvasti ähm, tai on tarkoitus lisätä jasti lisää kamaa. Me ollaan vähän sellainen, sellainen firma, että me tuota, suutarilapselle ei, ei ole kenkiä ja, ja meidän verkkosivut on tosi yksinkertaiset ja nyt olisi tarkoitus laittaa vihdoin sinne meidän suurimpia referenssejä ja, ja kääntää ne myöskin. Että tuota, jos haluaa jotain infoa, niin kannattaa mennä sinne tomilmariefrati.fit. Jos haluaa mahdollisesti keskustella digimarkkinoinnista, niin sitten myyntimaatio.fit. Loistava, loistava, ja nämä, nämä pistetään ehdottomasti mukaan tähän, tähän jaksoon yhteen niin kuuntelijat pääsevät sitten kiitos. oikeaan osoitteeseen, mikä ikinä sitten se tarkoitusperä onkin. Joo, ja somestahan totta kai löytyy sitten, sitten kaikki nämä myyntimaatiot ja Tom ilmari että ne, ne löytyy kaikki sieltä. Kyllä, kyllä. Okei, hei, ei mitään, meillä on ollut mahtava keskustelu tässä, ja, ja tota, kiitos tosi paljon Tom Efratin Verkosta Vapauteen podcastin haastattelusta. Kiitos paljon. Hyvä, moi moi. Moi. Kiitos kun kuuntelit Verkosta Vapauteen podcastia.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 Valitse oma ja muuta maailmasi.